Але її запрошували з меншою охотою, тому Ема внаслідок багатьох причин була дуже задоволена, коли та просила дозволити їй відхилити запрошення. Бути в одному з ним товаристві, то було б для неї занадто. Вона ще не зовсім готова бачити його разом зі своєю чарівною та щасливою дружиною, і почуватися при цьому цілком комфортно. Якщо міс Вудхаус не буде заперечувати, то краще вона залишиться вдома. Саме цього і бажала Ема, якби вважала таке бажання здійсненним. Вона була в захваті від сили духу своєї юної подруги, бо її рішення не йти на прийом і залишитися вдома якраз і свідчило про силу духу. Тепер же вона мала змогу запросити саме ту людину, котрій призначалося стати восьмою – Джейн Ферфакс. Із часу своєї останньої розмови з місіс Вестон і містером Найтлі, Емма частіше, ніж зазвичай, зазнавала докорів сумління щодо Джейн Ферфакс. Слова містера Найтлі все не виходили в неї з голови. Якось він сказав, що Джейн Ферфакс отримує від місіс Елтон саме ту увагу, котрої не отримує більше ні від кого. «Саме так воно і є, – розмірковувала Емма. – Принаймні стосовно мене. А саме це він і мав на увазі. І саме це – великий для мене сором». Ми одного з неї віку, я вже давно з нею знайома, слід було ставитися до неї приязніше. Тепер же вона ніколи не ставитиметься до мене з симпатією. Нато довго я її ігнорувала. Але тепер я виявлю їй більшу, ніж раніше, повагу. На кожне запрошення була отримана схвальна відповідь усі були незайняті, всі були раді прийти. Однак на цьому підготовка до обіду не закінчилася. Виникла одна нещаслива обставина. Двох найстарших дітлахів Джона Нетлі колись запросили провести кілька весняних тижнів у дідуся та тітоньки. Тож їхній татуся запропонував сам приїхати з ними до Гарфілда і пробути там цілий день. А якраз на цей день і припадав призначений прийом. Його професійні обов'язки не дозволяли йому перенести цей візит, але і батько, і дочка. Були занепокоєні таким поворотом подій Містер Вудхаус вважав, що коли на обід збираються восьмеро людей То це той максимум, який здатні витримати його нерви Але ж очікувався ще й дев'ятий Тому Ема побоювалася, що цей дев'ятий буде не в захваті від того Що приїхавши до Гартфілда лише на дві доби, потрапить на обідній прийом Емі вдалося заспокоїти свого батька навіть краще, ніж саму себе Подавши справу таким чином, що хоча містер Натлі і стане дев'ятим, зайвого шуму від нього буде небагато, бо він завжди здебільшого відмовчувався. Ось для неї ця переміна дійсно буде несприятливою, бо їй доведеться тепер сидіти не напроти його брата, а напроти нього самого, і споглядати його серйозну міну та слухати, як він із явною неохотою розмовляє. Доля виявилася прихильнішою до містера Вудхауса, ніж до Емми. Джон Найтлі приїхав, але містера Вестона несподівано викликали до міста. І в день, коли мав відбутися обід, він мусив бути у від'їзді. Існувала можливість його повернення надвечір, але до обіду він ніяк не встигав. Містер Вудхаус заспокоївся зовсім. І його умиротворений вигляд, а також прибуття двох хлопчаків – і та філософська незворушність, із якої її зять сприйняв свою гірку долю, усунули основну причину емменної стурбованості Призначений день настав, і з належною пунктуальністю прибули гості Містер Джон Найтлі відразу ж заходився демонструвати, яким люб'язним він може бути Замість того, щоб потягнути свого брата до вікна, коли всі очікували на обід, він почав розмову з міс Ферфакс на місіс Елтон, що була настільки елегантною, наскільки їй дозволяли мережева і перлини, він подивився мовчки, бажаючи побачити якраз достатньо, щоб розповісти потім Ізабелі. Але міс Ферфакс була давньою знайомою, дівчиною спокійною і мовчазною, тож і з нею він міг поговорити. Зустрів її перед сніданком, повертаючись із прогулянки зі своїми хлопчаками. Саме тоді, коли почав накрапати дощ. Щодо цього можна було зробити деякі вічливі зауваження Тож він почав Сподіваюся, що сьогодні вранці ви не ходили далеко, місферфакс А то неодмінно промокли б Ми і то ледве встигли потрапити додому Сподіваюся, що ви повернулися відразу ж Я лише заходила на пошту, відповіла вона І встигла повернутися додому ще до того, як дощ посилився Це моє щоденне доручення коли я тут буваю, завжди забираю листи. З мого боку це і допомога, і привід не сидіти вдома. Мені корисні прогулянки перед сніданком. Так, але, мабуть, не прогулянки під дощем. Звичайно, але коли я виходила, дощу зовсім не було. Містер Джон Найтлів усміхнувся і відповів. Тобто ви хочете сказати, що, незважаючи на дощ, вирішили таки пройтися, бо коли я мав приємність зустріти вас, але її не відійшли від своїх дверей, а Генрі та Джон на той час уже давно втратили лік краплям дощу. В якийсь період ви доживете до мого віку, то вам почне здаватися, що листи ніколи не варті того, щоб ходити за ними на пошту під дощем. Спалахнув слабкий рум'янець і пролунала така відповідь. Навряд чи я коли-небудь опинюся в ситуації, схожій на вашу, коли дорогі для мене люди завжди будуть під боком. Тому я не можу сподіватися, що буду байдужою до листів тільки через те, що стану старшою. Байдужою? О, ні, я й гадки не мав, що ви станете байдужою. Листи не мають до байдужості ніякого відношення. Часто густо листи – це справжня біда. Ви говорите про листи, в яких йдеться про бізнес. У моїх же листах йдеться про дружбу. Мені часто здавалося, що останні є ще гіршими, – пролунала холодна відповідь. Бізнес, як відомо, інколи може принести гроші, а дружба майже ніколи. Та годі вам, ви, напевне, жартуєте. Я досить добре знаю містера Нетлі і не сумніваюся, що він не гірше за інших знає ціну дружби. Я готова повірити, що листи для вас значить мало, набагато менше, ніж для мене. Але справа не в тому, що ви на 10 років старші за мене. Різниця не у віці, а у становищі. Ви завжди матимете дорогих вам людей поруч із вами. Я ж більше, мабуть, ніколи. І тому, доки я не переживу всі мої уподобання, думаю, що пошта завжди буде спроможна витягувати мене на вулицю і у гіршу, ніж сьогодні погоду. Говорячи про те, що ви змінитеся з часом і з плином років, сказав Джон Найтлі, я мав на увазі зміну становища, що її зазвичай приносить із собою час. Вважаю, що до першого неодмінно входить друге. Зазвичай час послаблює прив'язаність до людей, що перебувають за межами щоденного кола спілкування. Але не таку зміну я пророкував для вас. Дозвольте, мій місферфакс, як вашому давньому приятелю, сподіватися, що і через 10 років ви матимете біля себе стільки ж об'єктів вашої уваги, скільки маю їх я. Це було сказано по-доброму, без будь-якого бажання підштрикнути. Здавалося, що її люб'язне дякою, призначалося для того, щоб із усмішкою полишити цю тему. Але несподіваний рум'янець, тремтячі губи, сльоза в куточку ока свідчили про те, що за цим крилися серйозні почуття і що Джейн Ферфакс було зовсім не до сміху. Тут є увагою заволодів містер Вудхаус, котрий, відповідно до свого звичаю, в подібних випадках, якраз обходив гостей, розсипаючись у компліментах перед дамами. Вона була останньою, тож із усією притаманною йому лагідною вічливістю він мовив. «Я з жалем дізнався, міс Ферфакс, що ви сьогодні вранці потрапили під дощ. Молоді панночки мусять турбуватися про себе. Молоді панночки – як ніжні квіти. Вони мають турбуватися про власне здоров'я та колір обличчя. Серденько, ви поміняли панчохи?» «Так, сир, я їх поміняла, справді». Дуже вдячна вам за вашу ласкаву турботу про мене. Моя люба міс Ферфакс, дівчатам українсько необхідно берегтися. Сподіваюсь, що ваші бабуся і тітка в доброму здоров'ї. Вони мої дуже давні приятельки. Шкода, що здоров'я не дозволяє мені бути кращим сусідом. Ви робите нам сьогодні велику честь, а вже ж. Ми з моєю донькою дуже вдячні вам за вашу турботу і надзвичайно раді бачити вас у Гартфілді. Після такої промови цей добросердний, вічливий і вже немолодий чоловік зміг присісти, знаючи, що виявивши кожній красуні свою доброзичливість і налаштувавши її на невимушений лад, він тим самим добре виконав свій обов'язок господаря. На той час новина про прогулянку під час дощу досягла місіс Елтон, тож вона не забарилася висловити Джейн свої докори. «Люба моя Джейн, що я чую? Ви ходили до пошти під дощем? Та хіба ж так можна?» «Як ви могли таке утнути, неслухняна дівчинку? І як же я могла таке прогледіти?» Виявивши терплячість надзвичайно, Джейн запевнила їй, що вона не застудилася. «О, тільки не треба мені цього казати. Ви противна, неслухняна дівчинка, і вам байдуже до свого здоров'я. До пошти під дощем, оце так. Місіс Вестон, ви коли-небудь чули про щось подібне? Тут нам безперечно треба застосувати владу». «Щодо влади не знаю», – ласкаво і переконливо мовила місіс Вестон. «А от від поради утриматися не можу. Міс Ферфакс, вам не слід так ризикувати. З вашою схильністю до сильних застуд вам дійсно необхідно бути надзвичайно обережною, особливо в цю пору року. Я завжди вважала, що весна потребує додаткової обережності. Краще нехай ваші листи почекають годину-дві, а може й півдня, ніж піддавати себе ризику нової застуди». «До речі,» Як ваше самопочуття зараз? Ви не застудились? Я вірю у вашу розважливість. Не схоже, щоб ви знову на таке наважилися. А вона просто не зможе більше на таке наважитись. Не заберелася знову приєднатися до розмови місіс Елтон. Ми їй більше не дозволимо цього робити. Вона значуще кивнула головою. Тут необхідно домовитися. Просто конче необхідно. Я поговорю з містером Е. «Служник, котрий ходить щоранку за нашими листами, – один із нашої прислуги. Забула, як звати. Питатиметься і про ваші, і заноситиме їх вам. Це усудне труднощі. Гадаю, що ви не відмовите у такій послузі з нашого боку, Джейн. «Ви надзвичайно ласкаві, – відповіла Джейн. – Але я не можу відмовитися від своєї вранішньої прогулянки. Лікар порадив мені якомога більше бувати на свіжому повітрі, тож мені кудись треба ходити. І пошта – це слушний привід». І повірте мені, навряд чи коли-небудь іще погода вранці була такою поганою, як сьогодні. Моя Люба Джейн, я не хочу про це більше слухати. Справу вирішено. Принаймні настільки, наскільки можна щось вирішити без згоди мого пана і володаря, манірно хихикаючи. Отож, Місіс Вестон, нам з вами слід бути обережнішими в своїх висловлюваннях. Але я влащую себе думкою, Люба моя Джейн, що якийсь впливіще маю. Тож, якщо для мене не виникне якихось нездоланних перешкод, то можете вважати це питання закритим. Вибачте, серйозно мовила Джейн. Я ніяк не можу погодитися на таку домовленість, що ствоє зовсім непотрібні ускладнення для вашого слуги. Якби це доручення не приросло мені задоволення, то його виконувала б, як це завжди робиться за моєї відсутності, служниця моєї бабусі. Але ж серденько! «Петті і так має багато роботи, а нам так просто, за щастя, чим зайняти свій слух!» Вигляд Джейн свідчив, що вона не збиралася здаватись, але замість відповіді знову почала розмову з містером Джоном Найтлі. «Пошта, заклад просто дивовижний», – сказала вона. «Які гідні подиву безперебійність і швидкість доставки! Як уявиш усе, з чим вона має впоратися, і все те, з чим вона умудряється впоратися так добре, то просто дивом дивуєшся. Дійсно, пошта, заклад, добре керований. А недбалість ці помилки трапляються так рідко. Настільки рідко, що коли вже якийсь із тих тисяч листів, що безперервно циркулюють королівством і потрапляє за адресою, то можна бути певним, що жоден із мільйона не загубиться. А коли зважити на розмаїття почерків, Серед котрих зустрічаються такі нерозбірливі, що їх доводиться розшифровувати, то подив стає ще більшим Конторські службовці вробляють уміння в результаті звички Спочатку треба виробити чіпкість погляду і спритність рук, якості, що поліпшуються в ході постійної роботи Якщо вам потрібне додаткове пояснення, продовжив він із усмішкою, то їм за це ще й платять Оце і є основа їхньої ефективної роботи. Суспільство платить і тому має повне право розраховувати на добру якість обслуговування. Потім поговорили про різноманітність почерків і зробили відповідні для таких випадків зауваження. «Мені доводилося чути твердження, – сказав Джон Найтлі, – що в родині превалює якийсь певний тип почерку. А там, де вчитель той самий, так це взагалі природна річ». Але якщо вже на те пішло, то мені здається, що така схожість обмежується скоріш за все жіноцтвом Бо по закінченні дитинства хлопчики мало зіштовхуються з навчанням І вдовольняються тим почерком, який вони на цей час устигають виробити Здається, що в Ізабелле і почерки дуже схожі Мені не завжди вдавалося їх розрізнити «А вже ж!» – із сумнівом у голосі мовив його брат «Певна схожість дійсно існує» «Я розумію, що ти маєш на увазі, але веме почерк упевненіший. Як Ізабелла, так і Емма, обидві вони пишуть чудово», – сказав містер Вудхаус. «Вони завжди мали добрий почерк, і бідолаш місіс Вестон також». Це було сказано із зітханням та легкою посмішкою на її адресу. «Ніколи не бачила, щоб хтось із джентльменів мав почерк кращий за почерк», – почала було Емма, дивлячись на місіс Вестон – але перервалася, бо там саме звернулася до когось іншого. Пауза дала Емі можливість поміркувати Але як же мені його подати? Чи маю я право отак відразу назвати його ім'я перед усіма цими людьми? Може скористатися якоюсь обхідною фразою. Якби я була сильно закоханою, то можна було б сказати ваш Йоркширський приятель чи ваш дописувач із Йоркшира. Але ж ні. «Я здатна промовити його ім'я, без найменшого хвилювання. Тож уперед!» Місіс Вестон одірвалася від розмови, і Ема почала знову. «Ніколи не бачила, щоб хтось із джентльменів мав такий гарний почерк, як у Франка Черчилля». «Я не в захваті від нього», – сказав містер Метлі. «Він надодрібний, йому бракує твердості. Його почерк схожий на жіночий». Жодна із дам із ним не погодилася. Вони захищали Френка Черчера від такого злостивого наклепу. Та ніжбо, аж ніяк йому не бракує твердості. Так його почерк дійсно дрібнуватий, але надзвичайно розбірливий і незаперечно твердий. Чи немає міссіс Вестон при собі листа, щоб на нього глянути? Ні, немає. Зовсім недавно Френк дав про себе знати, але вона вже дала відповідь і сховала листа. Якби ми були в іншій кімнаті, сказала Емма то я пошукала у своєму столі та знайшла безразок його почерку. Я маю записку, що він колись прислав. Пам'ятаєте, місіс Вестон, як ви попросили колись його написати мені? То він тільки сказав, що я його попросила. Гаразд, гаразд, я маю цю записку і продемонструю її після обіду, щоб переконати містера Найтлі. А вже ж, коли такий галантний молодий чоловік, як містер Френк Черчилль, сухо зауважив містер Найтлі, Пише такі красуні, як Міс Вудхаус, то він, звичайно ж, постарається зробити це якнайкраще, щоб справити належне враження. Подали обід. Місіс Елтон підхопилася ще до того, які встигли запросити, і ще до того, як містер Вудхаус устиг подати їй руку, щоб провести до їдальні, заторохтіла. Мені що йти першою? Так соромно, що мені завжди доводиться йти першою. Бажання Джейн самі забирати свої листи не пройшло повз увагу Еми. Вона все чула і все бачила І їй було цікаво, чи принесла сьогоднішня вранішня прогулянка під дощем новий лист Емма здогадувалася, що принесла Джейн ніколи б не здійснила цього походу, якби не була впевненою, що робиться недаремно, Що обов'язково отримає звістку від дорогої її серцю людини їй здалося, що сьогодні Джейн виглядала щасливішою ніж зазвичай. І колір її обличчя був кращим, і настрій. Еммі хотіло поставити одне-два запитання про термін і вартість листування з Ірландією. Воно вже ледь не злетіло в неї з язика, але вона стримала себе. Ема вже твердо вирішила не говорити жодного слова, котре могло б образити почуття Джейн Ферфакс. Тож вони... Услід за іншими дамами вийшли із кімнати рука в руку і з виразом доброзичливості на обличчях, що так личі в красі та граціозності обох. Емма Джейн Остін, Книга ДРО. Розділ 17 Коли дами повернулися після обіду до вітальні, Емма виявила, що як не крути а вони неминуче розпадалися на дві окремі групи. Місіс Елтон, яка вперто поводилась і висловлювалася просто огидно, повністю заволоділа Джейн Ферфакс, а її самовітерла відтерла в бік. Ема та місіс Вестон змушені були майже завжди або одна з одною розмовляти, або разом мовчати. Іншого вибору місіс Елтон їм не залишила. Якщо Джейн удавалося на якийсь час змусити її замовкнути, то трохи згодом вона починала говорити знову. І хоча все, про що між ними йшлося, говорилося майже пошепки, особливо з боку місіс Елтон, основних тем розмови не почути було неможливо. Це були прогулянки на пошту, небезпека застудитися, принесення листів слугою Елтонів і їхні дружні стосунки. Все це обговорювалося досить довго. А потім, на зміну цьому, прийшла ще одна – Безперечно, така ж неприємна для Джейн, як і попередні. Розпитування про те, чи не чула вона, бува про якесь вигідне для себе місце роботи і запевнення місіс Елтон у своїй безперечній підтримці в цій справі. «Ось уже і квітень настав», – сказала вона. «Я дуже за вас непокоюся, бо ж червень уже не за горами». Але ж я не призначала термін на червень чи якийсь інший місяць. Просто з нетерпінням очікувала, доки настане літо. Невже ви дійсно не чули нічого цікавого? А я ні про що не питалася, і поки що не хочу цього робити. Ой, люба моя, починати ніколи не рано. Ви навіть гадки не маєте, як важко знайти те, що потрібно. Я і не маю гадки, шановна місі Селтон. Хто ж, як не я, так багато думав про це? Але ж ви не маєте такого великого життєвого досвіду, який маю я. Ви навіть не уявляєте, як багато буває кандидаток на першокласні місця. Я бачила багато подібного в околицях Кленового гаю. Кузина містера Саклінга, місіс Брейк, мала безліч заяв. Усім хотілося потрапити в її родину, бо вона обертається в найвищих колах. У кімнаті для уроків воскові свічки. Тільки уявіть собі, яке це гарне місце. З усіх домівок у королівстві домівка місіс Брек є тією, де я хотіла б вас бачити. середини літа полковники місіс Кембл мають повернутися до міста», – відповіла Джейн. «Я змушена буду певний час провести з ними. Вони самі цього захочуть, я знаю. Опісля ж мені, можливо, забажається покинути їх. Але тепер я не хотіла б, аби вибрали на себе клопіт і про щось дізнавалися». «Та які там клопоти?» Знаю я ваші принципи, ви боїтеся завдати мені клопоту, але ж, люба моя Джейн, запевняю вас, що навряд чи ваша доля цікавитиме кемберів більше, ніж мене. За день-два я напишу місіс Партріч і дам їй чіткі вказівки, щоб вона підшукувала щось підходяще. Я вдячна вам, але не хотілося, щоб ви їй про це розповідали взагалі. Доки не підійде слушний час, я нікому не хочу завдавати клопоту. Але ж, Люба моя крихітко, слушний час уже підходить. Уже квітень на дворі, червень та липень, уже не за горами, а перед нами така важлива справа. Ваша недосвідченість і наївність просто дивують мене. Таке місце роботи, на яке ви заслуговуєте і яке очікують від вас ваші друзі, трапляється далеко не щодня і не дістається за першим же бажанням. Ми дійсно мусимо починати розпитування зараз же. Вибачте, пані, але ж це абсолютно не входить у мої плани. Я не розпитуюсь сама і жалкуватиму, якщо це робитиме хтось із моїх друзів. Коли визначуся стосовно часу, то не думаю, що довго сидітиму без роботи. У місті є такі місця, спеціальні контори, звертання, які неодмінно дасть якийсь результат. Це контори з продажу людей, а вірніше, з продажу їхнього інтелекту. О, Господи, продаж людей?! Ви мене шокуєте. Якщо ви маєте на увазі работоргівлю, то, запевняю вас, містер Саклінг завжди був прихильником її заборони. Я не мала на увазі работоргівлю, відповіла Джейн. Торгівлю послугами гувернанток. Ось що я мала на увазі. тільки й того. За ступенем покарання цей останній тип торгівлі сильно відрізняється від першого. Та я не зовсім упевнена, в якому з випадків жертви зазнають більших нещасть. Але я хочу лише сказати, що існують рекламні контури, і я не сумніваюся, що, звернувшись до них, я досить швидко знайду щось підходяще. «Щось підходяще?» – повторила місіс Елтон. Авжеж, вже ж! Це буде саме те, що відповідатиме вашим скромним уявленням про себе. Я знаю, що ви людина надзвичайно скромна. Але ж ваші друзі явно будуть незадоволені тим, що ви приймете подібну пропозицію». Якесь пересічне, недостойне вас місце в родині, що не належить до найвищих кіл суспільства. І я не здатна забезпечити красиве життя. Ви надзвичайно ласкаві, але на все це я дивлюся зовсім по-іншому. Я не ставлю собі за мету потрапити до людей багатих, бо тим сильнішим буде моє приниження. Порівняння лише посилить мої страждання. Родина джентльмена ось усе, чого мені слід прагнути. А вже ж, а вже ж, знаю я вас. Ви візьметеся за все, що вам запропонують. Але дозвольте з вами не погодитись. І я впевнена, що тут ваші добрі друзі Кембелли будуть цілком на моєму боці. З вашими неабиякими талантами ви просто зобов'язані обертатись у найвищих колах. Одні лише ваші музичні здібності та знання дають вам повне право висувати ваші власні умови. Мати стільки кімнат, скільки забажаєте. Проводити в родині стільки часу, скільки зважити за потрібне. Тобто не знаю, ось коли б ви добре зналися на арфі, то я абсолютно певна, що ви могли б собі все це дозволити. Але ж ви співаєте так само гарно, як і граєте. Тож я дійсно гадаю, що навіть і без арфи ви змогли б ставити власні умови. І ні я, ні Кембеле не заспокоїмося, доки ви гарантовано не забезпечите собі прекрасне, Почесне і надійне місце в житті. «Ніхто не заважає вам зіставляти прекрасність, почесність і надійність такого місця», – сказала Джейн. «Ці принади є безперечно рівноцінними. Однак я цілком серйозна в своєму небажанні, щоб наразі робилися якісь спроби мені допомогти. Я вам надзвичайно вдячна, місі Селтон. Я дуже вдячна всім, хто співчуває мені, але я рішуче налаштована не здійснювати ніяких кроків». Доки не настане літо Упродовж наступних двох чи трьох місяців я волію залишитися там, де я є І такою, якою я є А я, запевняю вас, теж цілком серйозна в своїй рішучості, відповіла місіс Елтон Пильнувати, залучивши до цього моїх друзів, щоб ми не прогавили чогось дійсно вартого уваги у такому стилі вона й продовжувала, і ніщо не могло її зупинити, доки до кімнати не зайшов містер Вудхаус. Тоді її марнославство отримало інший об'єкт уваги. І Ема почула, як Місі Селтон таким же приглушеним тоном сказала Джейн. «А ось, дивіться, іде мій любий старенький кавалер. Уявіть собі, він настільки галантний, що пішов поперед інших чоловіків. Яке чарівне і привабливе створіння!» Кажу вам, він мені подобається надзвичайно. Я в захваті від його отієї чудернацької старомодної вічливості. Вона мені набагато більше довподобана, ніж сучасна невимушеність і безпосередність. Сучасна невимушеність часто дратує мене. Але цей славний дідусь, містер Вудхаус, чули ви його галантні промовляння на мою адресу за обідом? О, кажу вам, мені починає здаватися, що мій караспозу ще візьме та приревнує мене У мене таке враження, що я в нього у фаворі І Він навіть підмітив, яке в мене плаття Як воно вам, до речі? Це Селіна вибирала Гадаю, що красиве, але ось не знаю, може воно занадто пишне Мене просто верне від самої думки про те, що я можу виглядати надто пишною Всі лякі прикраси викликають у мене жах От і тепер я мушу причепити деякі оздоби, бо так вимагає етикет. Ви ж знаєте, що молода дружина мусить виглядати молодою дружиною, але ж мій природний смак ввесь тяжіє до простоти. Простий стиль убрання настільки доречніший за прикраси. Та бачу, що я в меншості, мало хто здатний належним чином поцінувати простоту вбрання. Показна пишність та прикраси я на першому місці. «Я маю задумку оздобити своє сріблясто-біле поплінове плаття ось такими прикрасами. Як ви гадаєте, воно мені личитиме?» Тільки все товариство встигло зібрати сувітальні, як до нього приєднався містер Вестон. Він встиг повернутися якраз до вечері і вирушив до Гарфілда відразу ж після її закінчення. Ті, хто добре його знали, майже не сумнівались у його появі і тому не здивувалися, Решта ж зраділа надзвичайно. Містер Вудхаус був настільки радий бачити його зараз, наскільки ж він був би засмучений його приходом раніше. Джон Найтлі просто онімів від здивування. Його надзвичайно сильно вразила та обставина, що чоловік, котрий міг би після ділового дня в Лондоні спокійно провести вечір удома, знову вирушає в дорогу. Проходить пішки півмилі до чужого будинку заради того щоб допізна пробути в різношерстному товаристві і закінчити день, намагаючись бути вічливим серед людського гамору. Чоловік, котрий був на ногах з восьмої ранку і вже міг безпокійно відпочивати, котрий змушений був багато говорити і вже міг би помовчати, котрий побував не в одному натовпі і тепер міг би побути на самоті. І ось такий чоловік полишає спокій і безпеку власної домівки, і холодного та сльотавого квітневого вечора знову поринає в непривітний світ. Якби він порухом пальця змусив свою жінку відразу ж піти додому, то це ще можна було б зрозуміти. Але схоже було, що його поява не тільки не припинить прийому, а навпаки – подовжить його. Джон Найтлі спантелично подивився на нього, знизав плечима і мовив. «Я не чекав такого навіть від нього». Тим часом містер Вестон, абсолютно не підозрюючи про викликані ним у Джона Нетлі спантеличення та протест, як завжди радісний і бадьорий намагався сподобатися решті присутніх із повним правом перебуваючи у центрі уваги після проведеного за межами домівки дня. Потім же, відповівши на розпитування своєї дружини щодо вечері, запевнивши її, що всі детальні вказівки слугам було виконано, і поділившись тими світськими новинами, про які він устиг дізнатися, містер Вестон перейшов до розповіді про справи чисто родині, котра хоч і призначалася в основному місіс Вестон, але безперечно зацікавила всіх, хто був у кімнаті. Він дав місіс Вестон листа, лист був від Френка, і адресувався їй. Він перехопив його на шляху і дозволив собі розпечатати. «Прочитай, прочитай його», – сказав містер Вестон. «Тобі сподобається, там лише кілька рядків. Це не займе багато часу. Прочитай його Еммі». Емма і місіс Вестон проглянули листа разом. Він же тим часом сидів і говорив з ними злегка приглушеним тоном. Однак усі добре чули, про що йшлося. «Ось бачите, добра новина. Він приїздить». «Ну що на це скажете?» «Хіба ж я не говорив вам завжди, що він незабаром повернеться?» «Ен, серденько, хіба я не казав тобі цього? А ти не іняла віри!» «Бачите, будуть у Лондоні наступного тижня, це найпізніше. Бо коли їй щось потрібно, то тут вона нетерпляча, то дітько. Скоріше за все вони приїдуть до міста завтра або в суботу. Що ж до її болячок, то все це не варто й дірки з бублика. Це просто чудово, що Френк буде поруч із нами, в Лондоні. Тож він зможе побувати й у нас». Коли вони приїдуть, то залишаться там ненадовго. А це означає, що половину свого часу він пробуде з нами. Саме цього я й і хотів. Ну що, гарна новина. Ти закінчила листа? Ема весь його прочитала. А тепер сховайте його. Ми добряче поговоримо про нього якось іншим разом. Зараз не підходяща обстановка. Іншим же я коротко викладу обставини справи. Місіс Вестон була надзвичайно задоволена таким поворотом подій. Ні в словах, ні в самому своєму вигляді вона цього не приховувала. Вона почувалася щасливою. Вона знала, що вона щаслива. І знала, що їй слід бути щасливою. Її поздоровлення були емоційними і відкритими. Ема ж не могла відреагувати так само швидко. Бо їй знадобилося трохи часу, щоб розібратися зі своїми почуттями і усвідомити міру свого схолювання. Котре, як вона вирішила, було досить великим Однак містер Вестон був надто радий, аби придивлятись І надто говірливий, аби дати висловитись іншим Тож його цілком задовольнило те, що сказала Емма І незабаром він пішов далі, щоб порадувати решту друзів стислою розповіддю про те, що всі присутні в кімнаті і так устигли почути Добре, що містер Вестон прийняв на віру всезагальну радість від його повідомлення Бо інакше він побачив би, що і містер Вудхаус, і містер Найтлі теж зраділи, та не дуже. Після Емми та місіс Вудхаус вони були першими, кому випала честь відчути себе щасливими, що Френк приїжджає. Потім настала черга міс Ферфакс, але вона була настільки зайнята розмовою з Джоном Найтлі, що втручання було б надто невічливим. Тож опинившись вперед із місіс Елтон, яка в той момент ні з ким не розмовляла, Містер Вестон заговорив про це з нею. Ема Джейн Остін Книга друга, розділ 18 «Сподіваюсь, що незабаром я матиму приємність відрекомендувати вам свого сина», – сказав містер Вестон. Місіс Елтон, забачивши у висловленому сподіванні вишуканий комплімент на свою адресу, всміхнулася надзвичайно граціозно. «Вигадаю, вже чути про такого собі Френка Черчилля?» – продовжив він. «І знаєте, що він – мій син, хоча прізвище в нього інше. А вже ж чула, і буде дуже радою знайомству з ним. Сподіваюся, що містер Елтон не забариться з візитом до нього» і ми обидва матимемо приємність приймати його в нашому будинку. Ви дуже ласкаві. Певен, що Френк зрадіє надзвичайно. Він має бути в Лондоні наступного тижня, якщо не раніше. Ми отримали звістку про це із сьогоднішнім листом. Сьогодні вранці на своєму шляху я зустрів поштову карету, а, забачивши почерк мого сина, дозволив собі відкрити листа. Хоча адресований він був не мені, а місіс Вестон. До речі, Основний його дописувач вона. Я майже ніколи не отримую від нього листів. І ви отак взяли і розпечатали листа, що призначався їй? О, містере Вестон, манірно посміхаючись. Я енергійно протестую. Який небезпечний прецедент ви створили. Сподіваюся, що ви не дозволите вашим сусідам наслідувати ваш приклад. Якщо подібне чекає і мене, то слово честі нам, заміжнім жінкам... Слід уже бути насторожі. О, містере Вестон, от вас я такого не чекала. А як же, ми, чоловіки, вкрай огидні створіння. Тож будьте обережними, місіс Елтон. У цьому листі йдеться про... Це короткий лист, написаний похабцем, просто для того, щоб нас повідомити. Коротше кажучи, у ньому йдеться, що всі вони незабаром приїздять до міста з огляду на здоров'я місіс Черчилль. Цілу зиму вона не здужила і гадає, що в Енскумі для неї надто холодно. Тому вони мають невідкладно переїхати південніше. Ого, аж із Йоркшера? Чи не так? Енскум – це ж у Йоркшері. Так, вони мешкають за 190 миль від Лондона. Чималенька відстань. А вже ж, дійсно, чималенька. На 65 миль далі від Лондона, ніж кленовий гай. Але що таке відстан для людей, дуже багатих, містер Вестон? Знали ви, як часом гасає мій зять, містер Саклінг? Ви не повірите, але вони з містером Брегом якось двічі протягом одного тижня їздили до Лондона і назад четвериком. Незручність великої відстані до Енскума, сказав містер Вестон, полягає в тому, що останнім часом місіс Черчилль, як ми це розуміємо, Тижнями була не в змозі самотужки підвестися з дивана. Як писав Френк у своєму останньому листі, вона скаржилася, що не має достатньо сил вийти до Оранжереї без його і містера Черчилля допомоги. Вони підтримували її під обидві руки. Це, звичайно свідчить про значний занепад сил. Але раптом тепер їй так кортить швидше потрапити до міста, що вона має намір спати в дорозі лише дві ночі. Про це йдеться в листі Френка. Погодьтеся, місіс Алтон, такі тандітні створіння, як жінки, влаштовані якось по-чудернацькому. Чи не так? І не збираюся я з вами погоджуватися. Скажу прямо, я завжди стаю на бік моєї статі. Попереджаю вас, у моїй особі ви матимете надзвичайно впертого супротивника. Я завжди захищаю жінок. І запевняю вас, коли б ви знали, як Селіна ставиться до ночівлі в заїжджому дворі, то ви б не здивувалися, чому Місіс Черчилль так несамовито прагне уникнути таких ночівель. Селіна каже, що для неї це просто жах, і частково її прискіпливість передалася мені. Вона завжди подорожує з власними простирадлами. Чудовий застережний захід. Місіс Черчилль чинить так само? Запевняю вас, Місіс Черчилль завжди чинить так, як годиться аристокрації. Місіс Черчилль не поступиться жодній жінці. Місіс Елтон жваво його перепинила. «О, містер Вестон, ви можете невірно мене зрозуміти. Селіна не аристократка, кажу вам, не обманюйтесь у цьому». «А хіба ні? Тоді вона не зразок для місіс Черчилль, бо місіс Черчилль аристократка якоїсь світ не бачив». Тут місіс Елтон замислилась, а чи не переборщила вона бува так енергійно, заперечуючи аристократичність своєї сестри? Аж ніяк не їй було вирішувати, може Селіна вважатись аристократкою чи ні. Можливо, подібна претензія відгонила фальшу. І тому вона вже почала подумувати, як би найліпшим чином викрутитись із цієї ситуації, коли містер Вестон продовжив. Як ви самі можете здогадатися, місіс Черчіль не користується моєю великою прихильністю. Але це суворо між нами. Та вона дуже любить Френка, і тому я не можу говорити про неї погано. Крім того, нині вона не здужає. Але вона завжди не здужала, якщо вірити її власним словам. Я не кожному про це кажу, місіс Селтон, але я надто вірю в оті болячки, місіс Черчіль. Якщо вона дійсно хвора, то чому б їй не поїхати до Бата, містер Вестон, або до Кліфтона? Вона вбила в собі голову, що в Енскомі для неї занадто холодно. Насправді ж мені здається, що Енском їй просто обрид. На цей час вона прожила там довше, ніж будь-де, тому починає подумувати про параміну. Енском – усамітнене і глухе місце. Мальовниче, але надто усамітнене. «А вже ж схоже на кленовий гай. Мабуть, жоден маєток не розташований так далеко від шляху, як кленовий гай. А навкруги скільки лісонасаджень. Таке враження, що ти відгороджена від усього. Повна ізоляція. Вірогідно, місіс Черчін не має такого здоров'я чи такої вдачі, як Селіна, щоб отримувати задоволення від усамітнення» чи, може, їй бракує внутрішніх можливостей, аби бути придатною для сільського життя. Я завжди кажу, що жінці важливо мати якомога більше внутрішніх ресурсів. Тоже я вдячна долі, що маю їх достатньо для того, щоби бути незалежною від суспільства. Френк приїздив сюди на два тижні в лютому. «Так, я пам'ятаю, мені про це говорили». Коли він приїде знову, то виявить, що в Гайберівському товаристві сталося поповнення. Звичайно, якщо я можу назвати себе поповненням. Але, скоріш за все, він узагалі не чув про існування такого створіння, як я. Це було надто прозорим захоченням до компліменту, щоб його проігнорувати. Тож містер Вестон із граціозною готовністю відразу ж вигукнув. «Моя прекрасна пані!» «Тільки ви й могли уявити собі неможливе. Не чув про вас. Та здається, що останнім часом у листах місіс Вестон, мабуть, лише про місіс Елтон і йшлося». Свій обов'язок він виконав, тож і з повним правом міг повернутися до свого сина. «Коли Френк поїхав од нас», – продовжив містер Вестон, – «то ми не знали, напевне, коли знову матимемо змогу його побачити. І від цього сьогоднішня новина стає вдвічі бажанішою». Це було цілковитою несподіванкою. Взагалі-то я завжди був переконаний, що він сюди повернеться. Бо знав, коли-небудь слушна нагода обов'язково трапиться. Але мені ніхто не ня віри. Він та місіс Вестон були засмучені страшенно. Як же він зможе вирватись? І як знати, коли дядько та тітка знову зможуть його відпустити? І все в такому дусі. Я завжди вірив, що виникне сприятлива ситуація. І вона таки виникла, як бачите. Я вже помітив, місіс Елтон, що коли одного місяця справи йдуть погано, то наступного вони обов'язково підуть краще. Правильно ви кажете, містер Вестон, дуже правильно. Саме це я часто говорила одному джентльмену у дні його залицяння до мене. Коли він через те, що справи йшли не так, як йому хотілося, і не так швидко, щоб устигати за наростанням його почуттів, був схильним впадати у вічай, і вигукувати, що при такому ході подій На дворі вже буде травень Перш ніж нас накриє шафранна Мантія Гіменея Господи, скільки сил я витратила Щоб розвіяти ці пухмурі думки І навіти йому думки оптимістичніші А карета? Ми мали певні проблеми з каретою Якось уранці, пам'ятаю, він прийшов до мене в повному відчаї Вона запнулась і трохи закашлялася Тож містер Вестон не забарився і скористався можливістю продовжити свою розповідь. Ви сказали про травень? Саме травень місяць місіс Черчір приписали, чи вона сама собі приписала, провести в якомусь теплішому, ніж Еннском місці. Коротше кажучи, у Лондоні. Завдяки цьому ми маємо приємну перспективу частих френкових відвідин протягом усієї весни. А саме ця пора року є для візитів найсприятливішою. Майже найдовші дні і м'яка, приємна погода, яка наче завжди запрошує до прогулянок. Але ніколи не буває для цього надто спекотною. Коли він був у нас, то ми використовували для прогулянок усяку погожу годину. Але все-таки було багато днів із сирою, дощовою та безрадісною погодою. Як завжди буває в лютому. І ми не спромоглися зробити і половини того, що намічали. А тепер буде якраз підходяща пора. Це буде суцільне задоволення. І я знаю, місі Селтон, може ота невизначеність наших зустрічей, ота відчуття безперервного очікування на його приїзд сьогодні, завтра чи будь-якої години, якраз і робить щастя повнішим, ніж коли він постійно мешкав із нами. Гадаю, що так воно і є. Я певен, що саме такий душевний стан і сприяє гарному настрою та щастю. Сподіваюся, що мій син вам сподобається, але не слід очікувати від нього чогось надзвичайного. Так, усі вважають його прекрасним молодим чоловіком, але не думайте, що це якийсь геній. Місіс Вестон ставиться до нього з дуже великою прихильністю, і це, як ви розумієте, надзвичайно приємно мені. Вона вважає його просто незрівнянним. А я, містер Вестон, я маю дуже мало сумнівів, що моя думка буде цілковиту на боці вашого сина». Я чула багато схвальних слів на адресу містера Френка Черчилля. Водночас слід зазначити, що я є однією з тих, хто має власне судження, а не формує його з підказкою інших. Заздалегідь попереджаю вас. Яке ваш син справить на мене враження, так я про нього і судитиму. Я не підлесниця. Містер Вестон замислився. Сподіваюсь, – мовив він незабаром, – що я не був надто суворим до сердечної місіс Черчилль. Якщо вона дійсно хвора, то я жалкую, що обійшовся з нею несправедливо. Але вона має деякі риси характеру, котрі не дають мені можливості відгукуватися про неї з цією поблажливістю, з якою б я хотів. Ви, місіс Елтон, не можете не знати про мої родинні зв'язки з сім'єю Черчиллів. Як і не можете не знати про їхнє ставлення до мене, що я з ним зіткнувся? Тому, між нами кажучи, всю провину слід покласти повністю на неї. Підбурювачем була саме вона. Якби не вона, Френкову матір ніколи б не спіткала така сумна доля. Містер Черчилль також має гордість, але це зовсім не та гордість, яку має його жінка. З його боку, це спокійна, неагресивна, шляхетна гордість, яка не загрожує нікому, а тільки робить його трохи безпорадним і нудним. Але ж її гордість... Це пихайна хабство. І що особливо неприємно, вона не має ніякого права претендувати ні на родовитість, ні на знатність. Коли вийшла заміж, вона була ніхто, просто дочка джентльмена. Але ставши однією з черчелів, вона всіх їх переплюнула своєю пихатістю. Та все одно, запевняю вас, вона є вискочкою. Тільки й того. «Подумати тільки», – це дійсно дратує до надзвичайності. Терпіти не можу вискочок. Кленовий Гай прищепив мені сильно відразу до таких людей. Бо там, на околиці, є одна родина, котра своєю бунючністю страшенно дратує мого зятя та сестру. Ваша розповідь про місіс Черчилль відразу нагадала мені про них. Це люди на ім'я Тапмен. Оселилися вони там зовсім недавно. Мають обтяжливу безліч родичів незнатного походження. Але зазнаються до знемоги і вдають, що є за пані зі старовинними поважними родинами. Мабуть, жили вони у Вестхолі півтора року, ніяк не більше. І яким чином вони розбагатіли, не знає ніхто. Вони приїхали з Бірмінгема. А ви ж знаєте, містере Вестон, що це місто не таке той гарне. Що доброго можна чекати з Бірмінгема? Мені завжди здавалося, що навіть саме це слово звучить якось зловісно. А про цих тапменів нічого не відомо достеменно, хоча про дещо можна і здогадуватися. Однак, коли подивитися, як вони поводяться, то може здатися, що вважають себе рівнею моєму зятеві, містеру Саклінгу, який доводиться їм найближчим сусідом. Це просто якийсь жах. Сам же містер Саклінг жив у Клиновому гаю цілих 11 років. А перед ним його батько принаймні мені здається, я майже впевнена, що старий містер Сакрінк устиг придбати маєток до того, як помер. Тут їхню розмову перепинили. Почали розносити чай, і містер Вестон, сказавши все, що хотів, скористався цією можливістю і швиденько здимів. Після чаю ж містер і місіс Вестон та містер Елтон сіли разом із містером Вудхаусом пограти в карти. Решта п'ятеро людей отримали змогу чинити на власний розсуд, і у Еми виникли сумніви щодо комфортності такої ситуації, бо містеру Найтлі явно не хотілося розмовляти. Місіс Елтон прагнула загальної уваги, яку їй ніхто не бажав приділяти, а сама Емма відчувала певне сум'яття та занепокоєність, і тому вона не мала особливого бажання розмовляти. Містер Джон Найтлі виявився говірливішим за свого брата. Він мав полишити їх наступного дня і тому незабаром порушив тишу. Ну що ж, Емо, не знаю, чи можу я дати ще якісь поради стосовно моїх хлопців. Листа від своєї сестри вичитали, а там, не сумніваюся, все розписано як годиться. Довго і докладно. Моя настанова буде набагато стислішою, ніж її. І, мабуть, дещо відрізнятиметься за змістом. Отже, всі мої рекомендації вміщуються у дві фрази. Не балуйте їх і не давайте їм ліків. Хотілося б догодити вам обом, мовила Емма. Бо я зроблю все від мене залежне, щоб вони почувалися веселими. І цього буде достатньо для Ізабели. Веселість же несумісна з фальшивими поблажками і необхідністю приймати ліки. А якщо вони будуть докучливими, то неодмінно відійшліть їх додому. Саме так я і вченю. Чи ви іншої думки? Наскільки я можу здогадуватися, вашому батькові вони можуть видатися надто галасливими. Або ж стануть морокою для вас, якщо кількість ваших візитних домовленостей зростатиме так само швидко, як це було останнім часом. Зростатиме? А вже ж! А ви що, не усвідомлюєте того факту, що протягом останніх півроку у вашому способі життя сталася суттєва переміна? Переміна? Не бачу я ніякої переміни. Ви стали набагато більше часу приділяти товариству, і це не підлягає сумніву. Візьмімо хоча б сьогодні. Не встиг я приїхати на один однісінький день, а ви вже маєте домовленість на обідній прийом. Коли таке чи щось подібне траплялося раніше? Коли ваших знайомств розширюється, і ви все частіше в ньому обертаєтеся? Віднедавна кожен новий лист до Ізабелла обов'язково містить розповідь про недавні розваги. Обідні прийоми містера Коула, бали в Крауні. Навіть якщо взяти один лише Рендолс, то й тоді переміна у вашому способі життя просто вражаюча. І дійсно, швидко додав його брат, саме в Рендолзі і криється причина цієї переміни. Ага. В такому разі, оскільки не схоже, що Рендолс буде відігравати в цьому відношенні меншу, ніж досі роль, то скажіть, будь ласка, Емо, а чи не будуть Генрі та Джон вам інколи заважати? Якщо будуть, то мені залишається лише просити вас відіслати їх назад додому. Ні в якому разі, скрикнув містер Найтлі. Тільки не це. Нехай вони краще їдуть до Донвела, там дійсно матимуть добрий відпочинок. «Знаєте що? – вигукнула Емма. – Ви мене просто дивуєте. Цікаво, а на яких іще прийомах побувала я, крім тих, на яких водночас побували і ви? І чому це ви вважаєте, що мені може забракнути вільного часу для занять із хлопчиками? Ці прийоми, на яких я була і які вас так лякають, що це було насправді? Один обід а також бал, про який багато говорили і який так і не відбувся». «Вас я іще можу зрозуміти», – кивнувши в бік містера Джона Найтлі. «Коли вам щастить зустрітися тут із багатьма своїми друзями відразу, то це для вас подія надто важлива, щоб її не помітити». «Але ж ви», – обертаючись до містера Найтлі. «Кому відомо, наскільки рідко я відлучаюся з Гартфілда більше ніж на дві години? Я не можу збагнути, чому ви припускаєте, що я безоглядно кинуся в розгульне і превеселе життя». Що ж до моїх любих хлопчиків, то мушу сказати, що коли в тітоньки Емми забракне на них часу, то навряд чи їм буде краще із дядечком Найтлі, котрого може не бути вдома не годину, як її, а цілих п'ять, і котрий, коли буває вдома, або мовчки читає, або підбиває свої рахунки. Видно було, що містер Найтлі намагається приховати усмішку. Зрештою, це йому вдалося без особливих труднощів. Бо з ним заговорила місіс Елтон. Ема Джейн Остін, Книга. Третя. Розділ Перший нетривалих роздумів було достатньо для того, щоб Ема зрозуміла природу своєї схвильованості. Викликаної новиною про Френка Черчилля. Дуже швидко вона переконалася. Що побоювалась і турбувалася не за себе, а за нього. Симпатія її насправді вже зійшла на нівець, про неї навіть і думати не варто було. Але якщо він, безперечно, найзакоханіший з них двох, повернеться з емоціями такими ж сильними, з якими від'їжджав, то ситуація виникне вкрай невесела. Якщо два місяці розлуки не остудили його, то їй слід було очікувати всіляких незручностей і неприємностей. І він, і вона змушені будуть виявляти обережність. Вона не бажала поновлення свого почуття і почувалася зобов'язаною уникати будь-якого заохочення його почуттів. Їй хотілося зробити так, аби він утримався від безпосереднього освідчення Це було б таким болісним закінченням їхнього знайомства. Однак усе ж їй хотілося якоїсь визначеності. Вона відчувала, що цієї весни обов'язково станеться криза. Якась вирішальна подія, котра змінить її нинішній незворушний і млявий стан. Їй не довелося довго чекати, хоча це було довше, ніж розраховувала місіс Вестон на можливість отримати якесь уявлення про реальні почуття Френка Черчіля. Енскомська родина з'явилася у місті не так швидко, як усі сподівалися, але він приїхав до Гартфілда відразу ж по їхньому прибутті до Лондона. Френк принчав буквально на пару годин і дійсно не мав змоги залишитися надовше. Але як тільки він при приїхав із Рендлза до Гартфілда, Ема застосувала всі свої спостережні здібності і швидко визначила його теперішні почуття і як їй слід поводитися. Зострілися вони надзвичайно приязно, Не було сумнівів, що йому дуже приємно її бачити. Однак вона миттєво відчула сумнів, що його симпатія до неї є такою ж сильною, як і перед від'їздом, що він відчуває також, як і раніше, ніжність. Вона пильно за ним спостерігала. Було очевидно, що він любить її вже не так сильно, як раніше. Тривала відсутність, а також, можливо, переконаність у її байдужості справила цей дуже природний і дуже бажаний ефект. Він був у піднесеному настрої, як завжди говірливий і смішливий. Здавалося, йому було приємно поговорити про попередній візит, і пригадати минулі події. Видно було, що він збуджений, і Неуфренковій незворушності побачила вона його відносно до себе байдужість. Він не був незворушним, настрій в нього був явно на висоті, в ньому відчувалася якась непосидючість. Однак, яким би веселим він не був, відчувалося, що йому від цієї веселості якось ніяково. Але остаточно переконало її в правильності свого висновку. Те, що пробув він у них усього лише 15 хвилин. І тут же поспішив геть, щоб устигнути зробити інші візити в гайбері. Дорогою він бачив на вулиці групу давніх знайомих. Він не зупинився, тільки перекинувся словом. Але припускає, що вони розчаруються, якщо він не зайде. Тож, як би йому не хотілося побути довше в Гартфілді, він все одно мусить поспішати». Вона не сумнівалася, що Френк уже менша її кохає. Але його збудженість і той поспіх, із яким пішов від неї, свідчили скоріш про те, що він іще не зовсім вилікувався від кохання. Ема схильна була думати, що з його боку це означало острах перед поверненням сильних почуттів і розсудливо рішучість не ввіряти їй себе на тривалий час. За 10 днів це був єдиний візит, що ним удостоїв їх Френк Черчилль. У нього часто з'являлася надія на приїзд, він часто мав намір приїхати, але йому завжди не давали цього зробити. Його тітка казала, що не витримає його відсутності. Принаймні так він розповідав у Рендолзі. Якщо був цілком щирим, якщо дійсно намагався приїхати, то слід було визнати, що переїзд місіс Черчилль до Лондона ніяк не посприяв вилікуванню тих її болячок, що полягали в примхливості.